Bigarren unitatea, B. Atala. Telefono deak, Iru. Bai, da? Egonan, nerea horralda. Ez, medikuaren gana joan da. Lore, e, John Naiz, pertsonalekoa. Kontratu bategiteko eskatu nizkion datuak gaur bidaliko zizkidala esan zidan, baina oraindik ez ditut jaso. Kontratua maiatzaren hogeita zortzian sinatu behar dugu, eta presaka gabiltza. Esango diozu zain nagoela, mesedez. Bai, noski? Esan ezazteko oso garrantzitsua data. A dos. Millesker, agur.